الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله عز وجل مكرما قال الله جل جلاله وارشاد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اي اماندارو بالله نويري حق فتقاتهی فحق یا رسرا کمچه دا اللہ حق دے دا اللہ شانس رخای آہ وسیع رضا اللہ ناوکی او فلز رضی کو دے مطلب بیانی یہ دعایت منصوخ تے رعا ناسخ تے فتق اللہ مستطاعتم اللہوی دا اللہ نا دنبر ہو رہے او طاقت دا اللہ اختیار ده. فَإِنَّ لَهُ نُورًا تَحَدَّثَ تَدْرِيلًا رُكُلَوْكِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ <سؤال> يَجْعَلْ <سؤال> لَهُ مَخْرَجًا چکه الله <سؤال> نه يره کنا الله بهر تنگي بستر پر الله الراواس دا فائدلا قرآن کې الله رسول چې دا الله نه بس تنگي پراشنه الله ولا مخرج د وقيل الراواس پریشانی خلکې مصیبتې خلکې ويژکو من حظ لا یختسب او داس زنه او د انسان خیال او ګومان کې نه دی ندی وینا الله لار هو واسیتانګه کې او د رزق ورکې داس و انسان ګومان کې من راضي خیال کې اور جن کی راضی ہے جعل فرقان اللہ بتا سو فرقان درکی حق او باطل کې وپرک کولیش کی دا الله نه لري کې بل راضی ګناونه به ماف کی بخانه به توکي نه حق او باطل تميز به درکی تودا کولې دا الله نه دا يې سمري دي او نتيجه دي چې کله جل جلاله هنا انسانی یری کی یری حدیث کی امرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو خاصان حدیث پہ امر علیہ الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع په موقع باندې حج نبی علیہ السلام کو اتق الله و خمسکم د الله نو ویریږي تینځه مونږ نه کوي او سومو مشارکم او د خپل معاش ته روجي د رمضان روجی نیسه او ادو زکات اموالکم د خپل معلوم زکات ورکوي او اطیعوا او خپل مسلمانانو او بادشاہانو داږي اطاعت کوي تدخل جنۃ ربکم خپل رب جنۃ ته سلام په نصیحتونو کې چې کوم اخیری نصیحت نبی پیغمبر صلی الله علیه دا الله نه د تاکید چې الله نه ویری الله نه یې اختیار کوي خو دا الله نه یې اخو دا م په جګر زنګ راغون کې بس لکه څنګه چې دا انسان نه رسول راغون شي پټ دا الله د مقصد دا نه چې دا الله حکم نه دی, دی دغه څو جګړو چنریګن دا نه پرمانينه کیده خبره مانی دا دوه خبري څو ته کم کس نه ریګنیو دا خبره مانی او ل هغه نه پرمانينه کیده مخالفت نه کوي دا نه ریګلږي ځکه کله دا الله هم یې روي نو بیا دا دی چې تو موزه کې راځي اټ مسجد وی د 20 برسو ورډګي د نوی او سبو انید دنیا لینکی شیو اگر تساری بولن اگر وقتی باسی او ریل تا یا رئی بچرے لان علام پتیم مزدور اگر مزدوری با میکرداشی نوکسان با موشی تاوان با او با شرمی با نو آنگل لینکی ایراد دنیا نا موجود بینا لینکی سالی وقتی پاسی و چکلی دموس خبراشی انا چیئرہ دا اللہ کلا نشتہ و نفس چیئرہ دیو بیو تانا مجھے نکزہ کی چیئرہ اللہ بس زارہ کی اللہ زمان ورداب بیو تانا زکاة کی کوتاہی نکی بیو تانا عوجہ کی کوتاہی نکی بیو تانا حج کی کوتاہی نکی بیو عمل کرا اللہ سمرہ کامات چیدی اغابت مانی تګ ستات یې راشت او جسم رنه الله منکړې نه یریږي نه باور نه زیږي ولانا الله منکړې یا لاس نه ور غله تو خبر نه الله منکړې لاس بن نه ور ایو چولنه الله منکړې جب ورې چیکانو الله به دري اراديږي یا رب دې درته دا الله نن د مطلب دا دا انسان بیا د الله احکام هغه په صحیح طریقے سره دا کوي او دا الله دنه فرمانو نه ځان په کامله طریقے باندې بچي دا الله نن د ير مطلب نه مخروض نه دا چې مرګ وي کوبه مې دز براباني دا الله نن یې او کدا موږ په نوې اخرت کې عذاب د دنیا کې دنیا بنو نتیجه دک شي چې نه پرمانی نه او خوکم منی او آخیرت کی بیایرہ دا دا کبر دا عذاب بارا کی بیایرہ پکار دا چل اللہ برا تا عذاب بارا دا علیہ السلام بسوال دعا بے پولا روایت تا شا اللہم انی اسالو کل حدا حدایتا وارا چی پسیل لیاروان روان شم خدا یا دا حدایت سوال لگناتو نا حدایت اگر پا دوار مانو باندر حدایت دیتا میلی کی گیشتو یاو کستا یا ما دا لارو خائلار دیتا حدایت دیتا محدایتوی نا دا خوال اللہ ارچا تا کلی دا ارچا تا لار خوالی دا پا دنیا کی اندو تا محدایت دیتا سمرا کول دا قرآن مازل شوید مسلمان تا کافر تا کول عالم انسانیت اللہ پر غمبر راگ لے گلے تا قیامت او دا قرآن را لے گا او دا خوال اللہ تا حدیت نمواند دارے لگتا تے اس لئے بیمات اگواتے ہو خائتیزان سرکی نواند دیکھ اس قیدہ اگواتے ہو خودر اے منگا پا حدیت باندے او دا حدیت مانا دا او چھلے دینا سرات و مستقیم که مونگو خدای منتے حدایتو نوازم اپسیرین دی دیکھا ہم تو راہ سیدی خدای منتے نیغ الارب او چکم بعض اولادوں سے مونگو مانا کریا چلا ہم تو راہ سیدی خدای منگو اوچ چلے بین کون منزل تا مو پورا سے یہاو حدایتو قریق تے چاہتا اللہ رو گل یہاو عیسان الی المطلوب دیتا تے سرے ماتتا تاپ لنگی نو زه تا نه سوال کوم ہدایت مطلب داره ماده ہدایت فلارا باندې روان کې هوا ما جنت اور انبي له سلام هم سوال کوم دانا نه چې کوم راغي خپل یاد راته سيته نام خدا تعالی خدله خدای باندې پسيدلار او چره د دې سوال لرنو وقت وقا او چې کله خدا دې بیا چلای نو بیا بچي کې د ګرانا نور مصی انبي له سلام د تقوا سوال مړه یالا استایر نصیب کی ستاد دونهونو نه بچوانه نصیب کی وانا عاقب خدا پاک د منی را کی ولعنا خدا د خلقنا په پروی را کی دا سر خلونه به اسلام کوم اللهم انی اسالوک الفدا و التقوه و العفاف و دا العینا رئیس کنه دات و دا لم الله پاکه ما ستنه پرمنونه بچکی خدای پاک د امني راکي وي له مخلوق نه به احتياجي راي دینه مي دیګه مي مو کار زمگه دغه لته بهتري نه حقا راکي نشي کولای غيمن بس لله رب نه وچه له لا رابو ره ره تر توکيزي ک دنیا نه کله ول یو څې او طرف درکاږي بل ول بل دا جګړه د شیطان او د نفس تر جګړه د جنت ته ځان رسې دی دا ول کله یو طرف تړای کله بل غالب شي په جهنم توبېږي او کله په غالب شي نیکه دې درنې شي نیکه دې هغې ورو کړې جنت ته وزن د اعمالو تمام ثقلت موازین په هو فی عائشہ بن راضی تو چین نای کیا چی درنیشوی نو دیو اپن موضوع کی بہترین زندگی کیو خوشحالہ والی زندگی کیو نوز گا تو دنیا دے شیطان و دنفس کشمہ کشتتا سا آگا دے یہ اتراب ترکا گی کلے دے بل تراب ترکا گی غاتلہ کی گی بنا تو مثلا تبلیغ کے سلو محشتو لگو لزکارو شکو نا نا اس طرح لے دیا بڑی آلی ترمر گا پورتان که مرده پوری دا دنا پنیشه من کیږي دغه وجه نشي دا مهنت دا دنا ته لرم مسلسل مهنت وکړ د ځان بچ کول زکه دنیا دا دنیا برکه الله پر مې دې ان الدنيا خلوه حاضرۃ دنیا تی لا دغه وجع اشنبه وان الله کے تاسو جانشینان کړی تاسو تاسو سره اختیارات ورکړي پيام ورکه پتاملون الله موري چې په دنیا کے تاسو سره یې عمل کوي فتقو الدنیا وتقو النساء دنیا نه ځان بچ کې او خود نه ځان بچ کې ځکه انسان به خود بوجبانه اکثر گمراهه کې کی واقع کېږي کی پیغمبر خدا پرمایل فتقو الدنیا دنیا نظام ځان بچ د دنیا د وجې نافرمانه کېران شي وتقو النساء جان نه ځان د خود د جان فان اوله فتنه بنی اسرائیل زکا اوله فتنه بنی اسرائیل چې دا, دا قامت په النساء هغه کې او په مصیبت کې مبتلا شيوندو خزر وجنه شي نو دنیا کې پتا روانه شیطان مهنت وی الله ګورې فین زره کې پتا مل الله ګورې چې کاته سنا سه اختیار درکړي عمل نا ازمائش دے تیر جمعی میں تکیسا کڑھوائی نا غیورم دا تو گنجی ہو دا ابا واقعی میں تکڑھوائی ازمائش دے پچھا غریبہ کے ازمائش دے پچھا مل لارے کے ازمائش دے پچھا پس حد کے ازمائش دے پچھا پر بی مرے کے ازمائش دے فین گو رکیبتا عملون اللہ بوری شستا عمل او کریکٹر سے دے کردان زندګی ا سوچو سمستر دیرل وګار هله کوم پلان کې اوسګار निजामته د آخرت طالب یې سم اوسګار شه په دغه خلکو کې مجهانه اوسګار زه پر وخت څه چې راشم کې دا تنه سم اوسګار ته سوچ کې چې موږ ملو شو ټیم آرامو درځه مدرسې کې پړای شي وی یدل تک مونږ نه لمر اتللی ماځګر ما شومانو پس کله ما هم نه ما سودان په رضویات ترجمه کوو مغه تناس ما سودان بیا طالبان درس سبق کتلی دولس نور سن می یو بجز ګوډش سر بیا دلته مګردیان است موږ دغه رسول بګان دړم پرهات او جره چې دنیا مون مقصود غنل چې دنیا کار نه نه اصل مقصد اگر موږ غفتا و مقصد دنیا او مزدوري دګې لګټه وته دا نو کاغه چيلي بیناله کوئی کار ماره یا او کار نشته نو دغه تکار و ده مقصد د ویل او کدا غنیار او یوزګار م سره پریشان اله کته څنګه روزګار تاسو سکا باندې تاسو خیرت علم سپکار اغه له څو ډېر مهنت وکړ غوښنه موندل روان دي دا هیڅ سوچ نشته مرکز کو خالی دی مرکز ته لام شي خپل خیر سوچو دلته کې نیک عمل شروع وکړه زوړ عمل پکې نه تاغي نو استغفار وکالو چی او صلی دا خیرت تعلیبی اغان او دائی چی اخیرت زمان سموار شی قبر زمان دا قبر کا عزاب نبچ شم دا اللہ نیمتون تو رسم دا اللہ دی نصیب شی دا انسان نشی اوزگاری دا جب ہم نے ذکر اللہ بیادی یار دین تغوال ای چیز دی دا اللہ بیاد کبر کم بس اللہ بیتار پیم د دنیا تقاضې د دنیا سره ختم شي زړه کی چې تا کم فکر ورولې هغه ما خپل لازمې مضبوطي کوم زړګي باندې الله یان په تاسو را کوم سوچو استعزار د ير نه چې کمر کې دا باندې نورو مضبوطي دا انسان سره دا الله د ذات ته دا, دا الله د صفات او استعزار دا انسان سره کمر کم دا به په آخرت کې نه اپا دشو دو دنیا سوچونا فگرونا دا باپل اللہ غم سی واقعی او نور الله اللہ یاد دا حل کم نبیدہ کئی دالا پا دی کدیس رسوم و تللی دا والتنام تللی حل تا بم دا سوچکے دنیا کنانا پا دشو خوی پاک کلال ور بس اخیرت تا میرا دویو جن پیغمبر اسلام د اسلام پر مه فینز رکھے پتامل ان الله مستخلفکم فیها الله ته ترت په دیکې جامع شینان کړیې سناسه اختیار درکړه د په دنیا کې فینز رکھے پتاملو الله نظر دې تاسو کبوري چې په دیکې اسکا زرګار او عمل سره سوچا قبر کې عمر سره سوچ پیلا کیږي راته وانه نه دایره چې دا کایته انسان تک مې او اینسان دا کم ملاوییو تایو با کسیاد در کلده پراغات در کلده بس دا غنیمت قبا داسه وقت راستیتی فریو بزی با موضو من الشکول با با بلتا اختارش دادو اینجا حریص کرا دینا بیر اسلام برمین اگر او این فراغت دا اختلو بیمران امک که اگر او امشال دیانه اوشتو دا غنیمت قبا پیامر الاسلام برمین شراغت و خیراتیشی غن او صحت دا غنیمت ہوگوانا مخ کده بیمار این مالداری غنیمت ہوگوانا مخ کرنا چیز ضرورت تکی کیونکہ سخیرت لکار کار صحت اللہ درکل رئے زن لاحظت جوڑا پرارت اللہ درکل رئے دامو آئی چیز اوزگار رئے بستا ہے و مستقل کر دی تم الزلمان دنیا نا دا. نور علی علیہ السلام <تصال> تعلیم ومن کا تاسو تذکرې چې اخرت سوچ هغه پره کول پکار دی په حدیث کې کومه اهمیت نه جماعت استولسته په دې کې تعلیم چې کوم انسان دلته الله نه ویریدو بیا ته پرې انسان باندې الله د ویرینه جمع کوي چې دنیا کې د پد دنیا کې را الله یې اختیار کاله الله په یل تامین کې ساتي او زر کارځره الله تعالی انسان په اسانه سره د دې وجنه د الله نایره خیرول